Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді Переклад Де Труценко. Розділ 24. Того ж вечора Ялинновий бір. Поміж численних обов'язків, які взяла на себе Батчеба, відмовившись від управителя, був огляд маєтку перед сном, що потім спокійно лягти спати. Знаючи, що на ніч усе залишається в повному порядку. Габріель теж майже щовечора неухильно здійснював цей ритуал, опікуючись її господарством так само дбайливо, як і будь-які спеціально наняті для цього доглядач. Але ця дбайлива відданість у більшості випадків залишалася невідомою для його господині. А те, що до неї доходило, сприймалося як належне, без особливої подяки. Жінки вічно скаржаться на чоловічну непостійність, але до сталості вони ставляться зневажливо. Оскільки обходити читами краще, коли ти не видима, бачуба зазвичай брала з собою потайний ліхтар і час від часу, піднімаючи заслінку, зазирала усі закапелки і закутки, немов столичний поліцай. Така холоднокровність свідчила не стільки про її безстрашність перед лицем небезпеки, скільки про повну відсутність підозри, що їй може щось загрожувати. Найгірше, на що вона могла наштовхнутися, це кінь, якому не підстели соломи. Курка, яка не потрапила в курник, або не зачинені двері. Того вечора вона, як завжди, обійшла двір і пішла на пасовисько оглянути обору і пішла на пасовисько оглянути обору. Тишу тут порушувало тільки ритмічне чвакання і сопіння, що вихоплювалося з невидимих ніздрів. Ці звуки раптом уривалися хропінням і чмиханням, наче надималися міхи. Потім чвякання відновлювалося із-за певної жвавості уяви, можна було б тут, бо там розрізнити, рожевувати білясті ніздрі. У губі під ними так і намагалися охопити краєчок сукні бачаби, яка опинилася в межах досяжності їхнього язика. Трохи вище можна було розглядіти темно-брунатний лоб і двоє витрачених та зовсім нелютих очей, а ще вище – два білясті роги, зігнуті серпом, наче два ріжки молодіх місяців. Статечне му – що лунало вряди годи, не залишало сумніву в тому, що всі ті атрибути – характерні і невід'ємні риси шанованих осіб. Білоніжок, красоль, калин, лисок та інших гідних представниць деванської породи, що належать бачебі. Додому вона поверталася стежиною через ялиновий бір. Щоб уторопити, що воно таке той бір, уявіть простору залу з низьким склепінням, створену самою природою. Гіляста стеля лежить на колонаді стовбурів – а долівка укрита м'яким брунатним килимом, сухої глиці, шишок і жмутків трави, що пробиваються десь на десь. Коли бачила, поповертаючись зі своїй мандрівки і йшла тим бором, їй завжди ставало трохи моторошно. Та оскільки, виходячи з дому, вона не відчувала ніякого особливого страху, то й не брала нікого з собою для супроводу. Нечутно ступаючи, вона раптом насторожилася. Їй почулося, ніби хтось іде назустріч, з другого кінця стежини. Так, це були кроки Задавши, що крізь цей бір ходять усі Вона заспокоїлася і вирішила, що то мабуть хтось із селян повертається додому Та все ж таки їй було прикро, що вони зіткнуться в такому місці В самісніх хащах, хоч і всього за декілька кроків від домівки Кроки наближалися, ось вони поруч Якась постать порівнялася з нею і майже минула її А щось шарпнуло, бачу, бо за спідницю майже пришпилило до землі вона заточилася і на силу втрималася на ногах. Несамохідь, розставивши руки, щоб відновити рівновагу, вона тицнулася долонею в сукону одяж з гудзиками. «Що за чортівня?» – вигукнув чоловічий голос високо над її головою. «Пхнув я вас, друже, чи що?» «Ні», – відповіла батча, намагаючись зробити крок у бік. «Схоже, ми чимось зачепилися одне за одного?» «Так. То це, здається, жінка?» «Так. Мабуть, з місцевих пані, леді, я б сказав. Мабуть, з місцевих пані, леді, я б сказав. Це не має значення. Але ж я чоловік. Ох!» Бачаба знову зробила спробу ступити крок, але без жодного успіху. «У вас, здається, потайний ліхтар у руці, якщо я не помиляюся?» – запитав чоловік. «Так». «Дозвольте, я відчиню дверцята і відчеплю вас». Рука незнайомця схопила ліхтар, дверцята відкинулися. Промінь світла вихопився з полону і, бача, подивом побачила, в якій вона опинилася пасті. Чоловік, з яким її щепило, був військовий. Він весь виблискував міддю і пурпуром. Це видово у цілковітій пітьмі було немов звук сурми, що пронизує мертву тишу. Запала цілковита темрява. Цей Дженіус Лочі – добрий геній. В усі часи, якщо не рахувати запаленого ліхтаря. Контраст між побаченим і очікуваним, якою-небудь легкою постаттю в похмурому вбранні був такий разючий, що мав ефект чарівного перетворення. При світі ліхтаря відразу з'ясувалося, що острога військового щепилася за мереживну облямівку сукні. Чоловік устиг кинути погляд на її обличчя. «Я зараз відчіплю панну», – сказав він чемно. «Ох, ні, я сама, дякую вам!» – поспішно відповіла вона і присіла, щоб відчепити поділ. Але відчепити його було непросто. Коліщатко Остроги за кілька секунд так оповелося гіпюром, що треба було до попрацювати, перш ніж виплатити його. Чоловік теж присів і глянув її просто у вічі, коли вона звела їх на мить. Але, бачива, відразу ж опустила погляд. Все ж таки михцям вона встигла помітити, що він молодий, стрункий, і що у нього три нашивки на рукаві Вона знову потягнула свій поділ Ви в полоні, панну? Глузливо сказав він Я змушений буду відрізати шматок подолу, якщо ви вже так поспішаєте Так, будь ласка Безпорадно вигукнула вона Але в цьому немає необхідності, якщо ви здатні хвилинку потерпіти І він розкрутив і зняв з коліщатка одну шовкову петельку Бачеба прибрала руку, щоб не заважати йому, але він все ж таки на вони навмисно чи навмисно встиг торкнутися її. Бачеба була обурена. А чому? Вона сама не знала. Він продовжував розплутувати, але кінця цьому не було видно. Вона знову звела на нього очі. «Дякую вам за те, що ви даєте мені можливість милуватися таким чарівним личком», – безцеремонно сказав молодий сержант. Бачеба спалахнула від збентеження. «Ця можливість надається вам проти моєї волі!» – сухо процідила вона, намагаючись зберегти почуття власної гідності, що не дуже вдавалося їй у цьому становищі. «Від такої відповіді ви подобаєтесь мені ще більше, панно!» «А мені ще більше сподобалося б! Я б хотіла, щоб ви ніколи не траплялися мені на очі і не ходили тут!» Вона обсмикнула сукню і мережена облямівка на її подолі затріщала, мов рушниці ліліпутів. Я заслуговую на покару вашими словами, але з чого б це у такої вродливої і виховної дівчини така відраза до чоловіків? Ідіть, будь ласка, своєю дорогою. Ого, і потягти за собою вас. Ви тільки погляньте, у житті своєму не бачив такої плутанини. І вам не соромно? Ви навмисне запуталися ще більше, щоб затривати мене тут. Так навмисне? Та ні, й Богу ж, ні. – відповів сержант з, луко... з лукавою посмішкою. «А я вам кажу, що так!» – вигукнула, розсердившись, бачива. «Я вимагаю, що ви розпутали негайно! А ну пустіть, я сама!» «Будь ласка, ну, звісно!» І він удавано зітхнув. «Я вдячний за можливість дивитися на красиве личко, навіть коли цю можливість шпурляють мені, як собаці кістку!» Валеріш участь стиснула губи і вперто мовчала. І раптом у неї промайнула думка – а що, як вона рвоне, що сили? Чи вдасться їй вирватися? Бодай з ризиком залишити той, тут клапоч свого подолу. Але як це жахливо! Сухня ця була кукрасою її гардеробу. З усього її вбрання вона личила їй найбільше. На все потрібен час. Я бачу, ви скоро розплутаєте, провадив її товариш по нещастю. Ваші жарти обурливі їй. І... І навіщо ж так жорстоко? І ображають мене. Я дозволив собі пожартувати тільки задля того, щоб мати задоволення попросити вибачення у такої чарівної жінки, що я готовий учинити зараз таки з усією повагою і смиренням пані. На це бачу, просто не знала, що сказати. Багато я жінок бачив на своєму віку. Тепер уже мріливо пошепки провадив сержант, дивлячись оцінювальним поглядом на її схилену голівку. Але такої красуні, як ви я ще не бачив. Вірите ви мені чи ні? Приємно вам це чи неприємно, мені байдуже. А хто ви такий, що можете дозволити собі знехтувати думкою інших людей? Я не чужий тут, сержант Трой, до ваших послуг. Живу неподалік. А, нарешті розплуталась. От бачите, ваші вправні пальчики виявилися спритнішими від моїх. Краще б це був такий мертвий вузол, щоб його ніяк неможливо було розплутати. Та що він собі дозволяє? Бачаба схопилася, і він теж. Тепер у неї була лише одна думка, як піти так, щоб це виглядало пристойно. Тримаючи ліхтар у руці, вона непомітно відступала від сержанта боком, поки не перестала бачити червоний мундир. «Прощайте, красуне, сказав чоловік. Вона не відповіла і, відійшовши на 20-30 кроків, розвернулася і прожогом кинулася в фіртку. Ліді вже уклалася спати. Піднімаючись до себе, Бачаба прочинила їй двері і захекано поспитала – «Лідді, є у нас якийсь вояк у селищі, сержант або що? Бо нато вже джентльменський вигляд у нього». «Ні, панно». «О, що я кажу? Це сержант Трою відпустку приїхав. Тільки я не бачила його. Він якось приїжджав сюди, коли його полк стояв у Кестербриджі». «Еге ж, так він назвався. Вуса в нього, але бороди і бакенбардів немає». «Так-так. Що це за людина?» Ах, панно, ну соромно сказати, не хлопчина. Здібний, тямущий міг би цілий маєток заробити. Такий освічений джентльмен вважається сином лікаря, та насправді він графів син. Подумати тільки. Та чи правда це? Правда. І виховували його дуже добре. Скільки років у скестербриджській школі вчився? Всі мови там вивчив, кажуть, ніби навіть по китайському балакав, читав і писав. Ну, про це я, звісно, не знаю, багато чого розповідають Тільки він свою долю сам занапастив, записався в солдати Правда, він і там швидко на підвищення пішов, не встиг озирнутися, вже став сержантом Велике це щастя в шелхетній родині народитися То він справді додому повернувся? По-моєму, так На добраніч, ліді Зрештою, хіба може дівчина довго ображатися на хлопця? Буває і так, що вона прощає навіть деяку розв'язаність у поводженні з нею Найчастіше це буває, коли їй хочеться, щоб її хвалили, а ще коли вона прагне, щоб їй підкорили. Це теж буває. І нарешті, коли вона хоче не просто флірту, а чогось більшого. Проте це рідко трапляється. З поміч тих трьох відчуттів у баршибі зараз понад усе промовляло перше, а друге тільки озивалося часом. Та понад те, був то просто випадок чи може і підступи лукавового, та винуватець події, виявившись гарним незнайомцем, уже розбудив у ній інтерес. Тимто вона ніяк не могла вирішити, треба їй вважати себе ображеною чи ні. «Оце вже дивна подія», – вигукнула вона після довгих роздумів у себе в кімнаті. «Як я могла так учинити, втекти, нічого не сказавши чоловікові, що вияв до мене стільки пошаної уваги?» «Зрозуміло, вона вже не вважала образою його безцеремонне вихваляння її зовнішності». Оце й було фатальним недоглядом з боку Болдвуда. Він жодного разу не сказав їй, що вона красуня.